Ladies and gents, soul music lovers everywhere, all around the universe. You know as well as I do that things are changing. Change, change, change. one warning. Build, hold on time. Styrelsen i Kristnahamn har beslutat att Kristnehamn ska ta emot 12 ensamkommande flyktingbarn. Bakgrunden är en motion som lades för cirka ett och ett halvt år sedan. Om beslutet bifalls i kommunfullmäktige i december kommer Kristnahamn att bli en av de 100 kommuner i Sverige som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Kommer man från en kommun med så pass starka rasistiska åsikter och så pass utbredda rasistiska åsikter jag kommer från Vällinge så då, då blir man antingen så, så följer man med den strömmen eller så känner man att man måste göra någonting åt saken och för mig så var det det senare och jag, när jag flyttade till, jag har studerat internationell migration och etniska relationer på Malmö högskola och även jobbat ideellt med svensk undervisning för en ensamkommande barn på transitboendet i Malmö genom Röda Korset så det, ja, det är en fråga som ligger mig varmt om, om hjärtat helt enkelt. Eh, och eh, därför är det, det otroligt positivt att kommunstyrelsen igår bestämde sig för att det var väl sex plus sex barn som förhoppningsvis var förslaget som kommer, som kommer hit också. Eh. Det är sex stycken med uppförhållstillstånd och sex som är asylsökande. Ja, Precis. Och det, är, ja, det är fantastiskt helt enkelt. Just nu så det finns ungefär, jag tror det ungefär 200 kommuner som väntar i ankomstkommunerna på att slussas vidare till anvisningskommuner. Och nu började ju, efter hela den här med vällingen så började fler och fler kommuner ta sådana här beslut som Kristinehamn vilket gör att situationen har redan nu börjat underlättas. Men innan dess så var barnen fast i ankomstkommunerna eller vad man ska säga i väntan. De fick ofta vänta många, många månader innan de kunde föras vidare till anvisningskommunerna. Och då är det bland annat Malmö och Solna som är sådana ankomstkommuner. Vilket är. Det är där man kan söka asyl, helt enkelt. Eh, och eh, även om jag måste säga att när jag, jag, när jag eh, var engagerad i Transitbone till Malmö, så deras, eh, verksamhet var deras verksamhet något av det bästa jag har sett eh, kommunalt. Alltså det fanns ett engagemang hos alla medarbetare både Röda Korset och Röda Barnen var engagerade i fritidsaktiviteter eller svensk svenskundervisning så det blev ju otroligt bra om de gjorde det väldigt hemtrevligt på boendet och så. men det var fortfarande att man hade puttat ihop 60 unga killar i ganska ofräscha lokaler som egentligen var ett gammalt psyksjukhus tror jag Faktiskt. så det var inte så himla hemtrevligt från början om man säger så men, men nu så börjar det bli lite bättre i alla fall. Jag tror när, eh, när Malmö kommun bestämde sig för att lägga transitboendet i vellinge eller det var ju man helt enkelt man anlitade Care som kunde som hade öppnat upp bo i andra olika kranskommuner runt stan så tror jag att... Eh, jag tror inte det var någonting som man gjorde i frivilligt egentligen. Man visste ju att det, alltså man var väl rädd för att det skulle skapa uppmärksamhet. Men jag tror att hade man kunnat, hade man lagt det i vilken annan kommun som helst. Just för att det som är absolut viktigast när man kommer till Sverige, och särskilt om man inte känner någon, eller om man eh, ja, överhuvudtaget, alla som har kommit, som ofta har haft en lång flyktväg. Jag tror ungefär av de som kommer hit, så tror jag snitttiden är ungefär sex månader på flykt. Du kanske kan det här bättre. Men... Och det, är ofta, det är ofta svåra flyktvägar. Det är ofta att man kanske har antingen äh, arbetat som barnarbetare, kanske varit på flykt flera år tidigare eller att äh, man är föräldralös eller att äh, föräldrarna har äh, sålt allt de äger och har för att just kunna skicka iväg den personen som man tror kommer kunna klara den långa resan. och Det är ofta det är ofta, de som kommer hit har ofta svårt att prata om den tiden också just för att själva flykttiden är ofta man blir ofta väldigt utsatt av, av de som, som, som hjälper en att fly så det är en tuff period det kanske innehåller misshandel eller utnyttjanden det kanske innehåller långa vandringar eller att eh, hänga under en lastbil för att inte bli upptäckt och långa perioder utan mat och så vidare och så vidare och när man då kommer till Sverige och har genomlevt allt det här det är egentligen alltså, de, som, de som klarar av hela den här strapatsen och bryter upp med allting, tar sig hit. Det är egentligen de coolaste personerna som finns i hela världen. Alltså, det är samhällseliten. Det är ungefär två alltså, procent av världens befolkning som skulle kunna klara av en sån resa. Alltså, det krävs någonting inom en för att liksom, ha modet att göra något sånt och också inte veta var man kommer och ändå känna att jag tar det här steget eller att alltså, kunna det rent psykiskt så att när människor som kommer hit och särskilt ensamkommande barn är otroligt starka människor men också det som är sorgligt med, med hela raballet i Vällinge är ju att det, det jag tror jag sa det innan men det är nästan så tragiskt att det som man flyr ifrån som ofta är våldsamheter eller förföljelse på grund av religion eller etnicitet eller annan samhällsgrupp det som man då har flytt ifrån är typ allt för att fly från. det bemöts man på precis samma sätt här. Det är precis samma sak, det handlar om våldsamheter på grund av förföljelse mot etniciteter eller religion. Det är precis vad vi gör här. Helt enkelt ehm, Och det är egentligen extremt sorgligt Att det är det första man ska möta av Det man har flytt från det kommer man till Och just när man eh, Ofta kan behöva behandling för posttraumatiskt Stresssyndrom stress Eller överhuvudtaget har tuffa traman bakom sig ehm, Och Behöver stabilitet I livet Så, så är det så är det istället det som man möts om Ehm men eh, Det är ungefär hundra av Sveriges kommuner Som tar emot ensamkommande barn nu. Och eh, det är främst personer Från eh, Somalia och Afghanistan Som kommer hit nu eh, Och ofta eh, I åldern 15, 16, 17 eh, Många yngre 22% tjejer Ungefär mm. eh, Och eh, eh, ja ungefär en tredjedel tror jag som kommer hit i föräldralösa och i princip alla har upplevt eh, väldigt traumatiska händelser eh, när man gjorde en undersökning nu om eh, apatiska barn eh, det är fortfarande, trots att eh, trots att Sverige eller trots att vi hade hela Paskupprovet vi hade amnestirörelsen och eh, ett ganska bred enighet både i Sveriges riksdag och bland alla ideella organisationer om att den här politiken funkar inte längre vi behandlar människor som pass kast. vi skickar ut människor som eh, måste sondmatas, som inte kan eh, titta upp utan bara ligger ner och stirrar in i väggen eh, och, eh, och säger att så länge de är transportabla så länge man kan bära dem ombord på planet så, så, så är det okej okay att utvisa dem Trots att, man, eh, trots att man inte kan garantera att personen får vara i hemlandet. för att, Så ser Sveriges asyllagstiftning ut. Det handlar bara om att eh, det finns, eh, man kan utvisa människor även om de är så, hur sjuka som helst i princip. Så länge det finns en möjlighet till vara i hemlandet. Inte en reell möjlighet. Inte, det har inte om, eller handlar inte om personen har råd med det eller inte. Utan bara i fall det finns överhuvudtaget finns den tillgången i hemlandet vilket betyder att vi, vi fortfarande utvisar eh, personer som till exempel är eh, svårt hivsmittade eh, eller har en långt gången hivsmitta trots att de inte kan få vård i hemlandet för bara det finns en möjlighet så kvittar de om de har råd eller inte och det, är egentligen helt, alltså vi, det handlar ju helt enkelt om att det finns så många fall där vi direkt vet att utvisning går, eh, så kommer leda till död eller tortyr, men genomför den då och står upp för den politiken. Och så är det, det, det, nu är det ungefär 30 apatiska barn till exempel som väntar på utvisning i Sverige. Trots hela den här starka rörelsen som vi hade tidigare. Och det, som, det som skedde efter hela amnestirörelsen var en översyn av migrationsprocessen. Då, då, då, då vill man ändra så att man tar bort humanitära skäl som grund för att få stanna. Och sen så lade man till lite andra kategorier istället. Men det som hände var att lagstiftningen tolkades mer restriktivt än vad den har gjort tidigare. Och Migrationsverket har gjort bedömningar om landinformation. Alltså hur det ser ut i ett land som är väldigt tveksamma och som alla stora flyktingorganisationer i världen och FNs flyktingorganisation inte håller med om. för att De säger att det är mycket värre. Situationen är värre men man gör ändå bedömningen i Sverige att det är inte rådde väpnad konflikt i Afghanistan till exempel eller Irak. Jag var på ett seminarium med Migrationsverkets generaldirektör Daniel Eliasson- som berättade att det var precis när man nyttjultredde så var det också människor som var upprörda. Men hur kommer det att att ni tog reda på eller hur fick ni reda på att det inte rådde väpnad konflikt i Bagdad? Hur gjorde ni för att se att det var så? Och sen så när han ska försvara sig Så säger han eh, Ja alltså eh, Vi åkte till en annan stad Vi åkte inte till Bagdad Men eh, vi tog reda på hur det såg ut i en annan stad Som vi trodde var ungefär samma sak Jaha, okej okay. Men hur kommer det sig att ni inte åkte till Bagdad då? För att kolla hur, hur farlig situationen var i Bagdad Ja alltså eh, Vi kunde inte riktigt lösa försäkringsfrågan De fick inte försäkring för det var för farligt att Åka till Bagdad Migrationsverkets tjänstemän och så tar de reda på att det var okej okay att skicka tillbaka människor till bagdad. Och det är en typisk grej på hur helt orimligt systemet är. Och det, det har precis kommit ut en, det finns många, det har gjorts en översyn som inte är alls tillräcklig tyvärr. Men som regeringen ändå har tagit initiativ till. Och nu har det börjat komma reaktioner på den Bland annat så har vi motionerat Många flera olika partier har motionerat i riksdagen Om just vilka brister som vi då kan se har skapats av det här Och även Sveriges kristna råd har tagit fram en folder Om just detta också Som heter Skilda världar Som släpptes för en vecka sedan eller något liknande Och har ni sett den? Skilda värder. Ja jag har faktiskt med mig ett exemplar, ja. så jag kan komma in med det sen. Det ligger ute i väskan. Jättebra faktiskt, och där tar man upp väldigt tydligt också alla de här bristerna som nu finns, eh, som presenterades för någon vecka sen Och som av en händelse så stämmer det i princip till punkt och pricka överens med vad Miljöpartiet tycker också. Så att det, är, det är en väldigt, väldigt bra broschyr. Ja, nej, det är inte det. Jag har det nu till min väska, tror jag i alla fall. Jag tog med lite olika men den, där, där påpekar man också att just bristande landinformation är ett stort problem Man gör Migrationsverket gör andra tolkningar än vad FNs flyktingorgan gör och vad andra frivilliga organisationer gör och någonting som också är lite märkligt med just den grejen är att vad heter det när det gäller landinformation så gör Migrationsverket är en bedömning som säger att man kan skicka tillbaka människor till vissa länder. Utrikesdepartementet gör en annan bedömning när de ska råda människor, om alltså man har så här osäkra länder, att man råder, avråder människor från att åka till ställen där det, där det är konfliktsituationer. Så till exempel under hela den här tiden så har UD avrått människor helt från att åka till Irak. Samtidigt som Sverige då har skickat tillbaka människor för att man har sagt att det är säkert. Och det är en sån tydlig uppdelning hur, hur hur en myndighet säger att det är säkert för er men inte för oss på något sätt. och Det, det är riktigt skrämmande faktiskt. och Sen handlar det också just om att man, man utvisar människor som är sjuka trots att man i många fall kan vara helt säker på att de inte kommer få våld i hemlandet eh, och även om de är dödssjuka. Eh, och sen så finns det många andra saker som att processen har blivit ganska rätt så säker det är svårt att få tillgång till offentligt biträde det är svårt att få någon som, som har tillräckligt med information eller tillräckligt bra tolkar och så vilket gör att det är svårt att få fram rätt situation för att göra rätt bedömningar helt enkelt och sen är det också så vilket Migrationsverket själva erkänner eller säger att de har ett problem med att det är en viss grupp av människor som jobbar på Migrationsverket och det är ofta personer från en typisk Medelklassbakgrund som är väldigt lika ofta har precis ny, nyutbildade jurister och har sitt första jobb eh, och det skapar också en viss stämning alltså personerna som eh, som firade eh, en familjs utvisning med torta jag vet inte om ni minns det mm. eh, några av dem jobbar fortfarande kvar på Migrationsverket trots allt, all uppståndelse som det blev kring det så är det inte någonting och jag jag vet inte vad du har för någon åsikt om det men för att jag, jag tror att det är ett stort problem inom det att inom socialtjänsten så tror jag att det är obligatoriskt att gå på samtal alltså, vad heter det? Alltså man får handledning. Pratning, handledning precis, däremot så är det inte obligatoriskt inom Migrationsverket vilket är jättekonstigt egentligen för att det är precis samma tuffa händelser. Alltså man, man, man får höra jobbiga, tuffa historier som man har svårt att ta in sju timmar om dagen om man är handläggare. Och får då ingen uppmuntran eller möjlighet att bearbeta det. Och det, alltså det kan leda till lite olika saker. Det är just därför som det är obligatoriskt inom socialtjänsten. Bland annat att man stöter ifrån sig det på något sätt det är ett sätt att hantera det eller att man blir väldigt cynisk och inte tror på någonting eller att man slutar vilket många gör och tycker det är för jobbigt helt enkelt, bryter ihop av, några, eh, av någon anledning jag har en vän som, som gjort precis det så jag tror att det är en massa sådana saker När man pratar om att arbeta internt Jag har faktiskt påpekat det här för Don Eliasson själv också Att det här, man borde ju tänka på det här sättet alltså För man vet ju att människor reagerar När man hör svåra trauman Så reagerar man på sådana olika sätt Det finns liksom olika sätt att bearbeta det på Men de, de Don Eliasson och hans medarbetare De sköt ifrån sig det helt faktiskt Och det, det var ganska skrämmande för att jag tror att det är något av det viktigaste att just jobba med de interna förutsättningarna. Och det är även en arbetsmiljöfråga för de som jobbar på Migrationsverket alltså förhandlarna själva eh, kunna ha stöd under den tiden. Det var så intressant det här att du sa att i Malmö så hade man ju då någon som hade ansökt barn men som inte hade kommit vidare och att det, men ändå så, hade du, så såg du att det var en väldigt bra verksamhet. Oj, oh ja. Har du sett mer verksamheter när det gäller sådana praktiska situationer när man har tagit emot barn där du tycker att det fungerar bra? Jag, jag tror att en av, alltså i Malmö så fungerar det. Det är väldigt. Av alla som jobbar där så brukar alla ha en lång och bra utbildning och alla var väldigt engagerade i frågorna. Det var många som var ideellt engagerade samtidigt och helt enkelt brydde sig väldigt mycket om att de skulle få det så bra som möjligt. Det som däremot var det stora problemet för dem i Malmö var att i och med att man inte kunde veta hur många som kom dit ibland så kom det väldigt mycket och ibland så bestämde sig några kommuner för att ta emot och då försvann en massa barn. Så det gjorde att situationen och arbetssituationen för de som jobbade var väldigt oklar och jag tror det kan vara ett av de stora problemen därför är det så viktigt att andra kommuner att man bestämmer just liksom, ja men vi tar emot till exempel sex barn plus sex som har uppehållstillstånd redan så att det kan bli en permanent mm. eh, en, en liksom permanent verksamhet mm. för att det är ju tufft både för de anställda och för barnen att inte veta hur det ligger till från en dag till en annan och inte veta om man har jobb från en dag till en annan till exempel så jag tror det tog väldigt mycket Eller var väldigt hårt för dem Och det var väl i alla fall Det, det, det som jag såg som den enda risken Vilket man i och för sig kan förändra Genom att se till så att man har klara förutsättningar Om permanent verksamhet Även om det gäller transitboende Men det absolut bästa är ju att alla kommuner Eller i alla fall alla som har möjlighet Tar emot ensamkommande barn Och som det ser ut nu Så är det ju man får full kostnadstäckning Från Migrationsverket och staten som, en, som kommun så kostar det inte en enda krona. Eh, det är väldigt generösa villkor. Så det, det handlar ju aldrig om när, när en kommun säger nej till en sån det barn så handlar det ju aldrig om ekonomi. Utan det handlar bara om något annat. När det här ärendet avslogs första gången i Kristnehamn av socialnämnden då var argumentet just att vi inte skulle få full kostnadstäckning då ställde jag en fråga. Vad innebär det att vi inte får täckning för 80% av kostnaderna eller 20% eller 5% av kostnaderna? Då kunde jag då inte få, få svar på. Och Jag vet inte nu. När jag har ställt frågan igen. Men nu har det blivit jag i social- och skolnämnden. Men då undrar jag om... Ja, en, reglerna har lite de senaste åren. Eh, som ett led i ett försök att övertala kommuner att ta emot ensamkommande barn. Så nu är det verkligen... Verkligen fullkostnadsnär i 100 mm. Vi har fått en ny person från Gulfsbang som jobbar med att undervisa ensamkommande flyktingbarn i svenska. Och Du vill säga någonting här också. Du kan väl tala om vad du heter också. Jag heter Sara Tänman. Det som jag vet om kostnadsbiten åtminstone för de eleverna som jag har, och det är ju bara själva skolfrågan. Och det är Så länge de är asylsökande så är det väldigt, väldigt generösa ersättningar. Men när de väl har fått sitt uppehållstillstånd då är det samma ersättningsnivå som det är för de svenska eleverna. Så då får man ingenting extra för att ha flyktingar som har fått asyl. Men så länge de är asylsökande, då är det väldigt, väldigt generöst. Men jag vet inte hur det ser ut i övrigt, men så funkar det inom skolan i alla fall. Jo, och sen så Man får annan kostnadsersättning. Därför man det antagligen samma ersättning som gäller för alla andra som har uppehållstillstånd i landet. Ja, precis. När man väl har fått uppehållstillstånd. Men sen så finns det extra ersättningar också fram till 21 års ålder eller något liknande. Just för att det inte ska finnas några, ja, några glapp helt enkelt. Att det inte är någonting sånt som man ska behöva vara orolig för utan det handlar just bara om att ta emot barn. Mm. och sen så jag tror det här någonting som var positivt med den verksamheten också var att, vilket de också förordar att man ska ha gruppboenden alltså det kan vara ganska skönt om man kommer som 15-16-åring och har några som man känner igen sig, man alltså kan prata lite mer eller att man har lite samma situation, så de tyckte att det, det var ett ganska bra sätt, däremot så var det ju eh, eh, det var ju otroligt många som bodde på samma ställe där. Det blev ju som ett stort, en stor skola eller man ska säga. Men, men där man kan vara fyra stycken eller något liknande så, så kan det vara väldigt bra. För då känner man sig kanske mindre ensam och, och ha någon att snacka med. Ska vi göra ett litet äh, avbrott och äh, låta Ingmar Elv prata lite grann ja. nu så kan vi komma tillbaka till äh till den här frågan igen om undervisning och så vidare Du har ju varit på resande folk mycket och så vidare Det stämmer, jag har haft förmånen att få arbeta och studera i flera olika länder som varifrån de flyktingar har kommit och det gäller speciellt Somalia där vi var under 90-talet och vi har haft en hel kontakt med flyktingar ifrån just Somalia som vi också har mött i grannländerna till Somalia i Kenya och Etiopien. Och eftersom det är väldigt aktuellt nu med ensamkon om man det är flyktingbarn så vad vi har sett där nere det är ju att pojkar rekryteras till de olika stridande mm. klanerna. Mm. Vid unga år, de kan vara 13, 14, 15 år. De får inte gå i skolan. De riskerar livet mm. och eh, jag tycker det är sorgligt att det finns människor i vårt land som inte förstår att eh, de föräldrar och andra anhöriga som har ett ansvar för de här pojkarna att de inte gör allt vad de kan för att de ska komma till ett land där de kan bli eh, räddade från, från att eh, stryka med i de här krigen mm. Och då är Sverige ett av de säkraste länder man kan komma till. Här har vi inte några väpnade konflikter, garanterat inte. Och de här barnen de är värda att ta sig emot på allra bästa sätt. Och ska i självfallet inte få åka ut för, för några former av trakasserier. Det är svårt nog ändå för dem. Bara till Sverige de kommer heller. Norge tar ju emot ungefär lika många vad jag förstår. Och de söker sig ju till många länder i Europa. Sydafrika tar emot mer flyktingar än hela Europa. Yes. Ja, jo då, eh, vi, vi. Sverige tar emot en ganska liten del av alla de flyktingar som är på flykt i världen. Många är ju internflyktingar. I Somalia så fick vi arbeta en hel del med internflyktingar som hade flykt till andra delar av Somalia där det var säkrare att vara. Sedan förändrades den politiska och militära situationen så att många som hade flytt då, till exempel till huvudstaden Mogadishu, de tvingades att fly därifrån tillbaka till det område de kom ifrån eller till andra områden som då var, var säkra allt eftersom inbördeskriget gick vidare. Sen flydde ju många till, till de närmaste grannländerna, till Kenya och till Etiopien som har stora mängder somaliska flyktingar plus att de också får ta emot flyktingar från många andra länder i, från oroshärdar i Afrika Berätta och berätta Jag tänkte på Etiopien det är väl inte ovanligt att de söks upp i Etiopien de som har flytt i Etiopien av klan, klaner i Somalia Det är i alla fall exempel på sånt som jag har hört ja. och då flyr de då över till Jemen mm. i såna här eh, båtar på samma sätt som man flyr till Malta. Kanarien och så vidare många. Väldigt riskabla båtar Och ja. de blir beskjutna där också ja. I land jo då, det, det har vi varit med om också Och träffat eh, sådana människor de, Många av dem som flyr till grannländerna de, de gör det med förhoppning att de ska kunna Ta sig vidare från Kenia och Etiopien Till, till ett, ett bättre land I, i, i västvärlden Till Sverige, eller Kanada, Australien Sydafrika Många tar sig över till Saudiarabien och Jemen och en del kommer inte, kommer inte fram. Vi har träffat på, på människor som har berättat att de har varit med på båtar som har, där, där många har, har dött på båtarna och har brist på, på vatten. Bara en, sån sak. en del har fått vara under långa perioder i flyktingläger i Saudiarabien innan de har fått möjlighet att kunna ta sig vidare. Eritrea är ett annat land från vilket har kommit mycket flyktingar till Sverige. Och det är ett land som är i ett, ett krig med Etiopien. Och där en stor del av befolkningen, både män och kvinnor, är inkallade i militärtjänst för obestämd tid. Och några vi har mött därifrån, relativt unga män, har berättat att ja, jag har varit inkallad i 20 år. Mm. Och jag vet inte när jag ska få komma tillbaka till min familj Och nu, nu fick vi chansen att fly över till Saudiarabien Och vi visste inte vad som skulle hända oss där Vi var beredda på att vi skulle kunna bli, bli tillbaka sända. Och då riskerade vi att bli skjutna som desertörer För de här kom ju från armén Men de tog den här risken Och de här hade turen att så småningom De får komma vidare till Sverige så det är, det är mycket de, de utsätter sig för. Jag har lite annat perspektiv än, än Maria på flykting. Och jag har ett ganska långt engagemang. Jag är lite äldre också. <laughs> på 80-talet så, så arbetade jag som diakon i Nyköping. Därför fick vi ta emot en hel del flyktingar, både asylsökande och kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd. Vi hade i grannstaden Oxelösund ett av de största flyktinglägren i Sverige som blev uppmärksammade genom Lisa Marklunds bok Gömda det kan vara intressant att veta hur många här har läst Gömda ja det var flera stycken, ja. Jag blev ganska skakad. Jag tror att de flesta som läste den boken blev väldigt skakade över de uppgifter som kom fram. Jag var lite förvånad. Kunde verkligen något sånt här hända i Sverige? För det stod ju att det var en sann berättelse. Sen framkom det ju att det var inte riktigt sant. Lisa Marklund hade det goda syftet att hon ville gärna göra sig till taleskvinna för kvinnor som blev misshandlade och råkade illa ut... Men eh, tyvärr så eh, förde hon fram eh, uppgifter som, eh, som var kraftigt överdrivna. Mm. Och där eh, hon utpekade flyktingar och från ett speciellt land, från Libanon. Och palestinier som eh, att eh, en del av dem kunde vara väldigt farliga. Så var det inte i verkligheten. Utan, eh, den här mannen som... Eh, som var lite av huvudperson i den här boken han eh, hade gjort fel han hade burit silla åt men eh, inte på långt ner den utsträckning som eh, beskrivs i den här boken och eh, det tycker jag är väldigt olyckligt för att det, det ger en liten skev bild utav, eh, av situationen och jag tror att det kan ha bidragit till en del av den främlingsfientlighet som vi dessvärre möter mm, i Sverige här i Värmland så har vi också mött en del av främlingsfientlighet och tendenser till rasism. Så att de här tendenserna finns mitt ibland oss och det är viktigt att vi vågar tala klarspråk och visa på vad som är sant och riktigt. Att vi slår i om ett mångkulturellt Sverige där alla ska känna sig välkomna. Då flyttar jag mikrofonen ner till dig igen från Gullspång. Du kan väl berätta lite vad du håller på med? Ja, vad håller jag på med? Gullspång tar sedan i maj månad emot ensamkommande flyktingbarn som bor på ett boende i Hova med plats för elva barn. Så där finns just nu eh, nio barn mellan nio och sexton år. Och i samband med att det här drog igång så insåg man att det också behövs en speciell typ av undervisning. Det har ju funnits, självklart funnits både flyktingbarn och invandrarbarn i Gudsborg tidigare. Men nu blev det ju en helt annan omfattning. Gospons kommun är en väldigt liten kommun på 5000 personer bara, så att det finns en skola. Och då är elva elever ganska mycket. Så då startade jag upp en förberedelseklass där i månadsskiftet april-maj för de här ensamkommande flyktingbarnen. och Sen tidigare så fanns det en förberedelseklass på låg- och mellanstadiet så där handlade de yngsta utav barnen. Så jag bedriver undervisning i svenska som andra språk, framförallt då. Det målet är att de ska få så pass goda kunskaper. Oftast har de, många har ju faktiskt otroligt goda ämneskunskaper med sig från sina hemländer. Så det stora jobbet är många gånger att ge dem ett språk så de kan omsätta de här kunskaperna i, i svenska skolan så att de kan slussa vidare därifrån sen. Så det jobbar jag med. Vad har du för nationaliteter? På de, jag ska också säga att jag har även, även flyktingbarn som har kommit med sina familjer. Och då är det lite andra nationaliteter. Men de ensamkommande flyktingbarnen har jag för tillfället två killar från Somalia, en kille från Uzbekistan och. Hur många har vi då? Tre sex killar ifrån Afghanistan. Eh, och sen har jag eh, romer som har kommit med sina familjer från Serbien men de är inte ensamkommande då. Och sen har jag flickor ifrån Afghanistan som också har kommit med sina familjer. Eh, och hittills har merparten av eh, killarna ifrån Afghanistan fått uppehållstillstånd medan mer det stora problemet för barnen som kommer från Somalia är att de oftast kommer till Italien eller Grekland först. och Eftersom vi är med i Schengenavtalet så betyder det att de ska tillbaka till Italien eller Grekland. Och jag vet inte riktigt om jag tycker att det är värdiga förhållanden som de... De skickas till i Italien och Grekland och samtidigt är det svårt att klandra Italien och Grekland för där, dit, det är klart att dit kommer den, den stora stora delen av flyktingarna från Afrika i första hand så det är något som inte fungerar som det ska med Schengen-avtalet när man måste skickas tillbaka. Ja, det är ju Dublin-förordningen egentligen som var Dublin-konventionen från början. Och mm. Den kom ju delvis till för att tillförsäkra alla asylsökande att få sin asylansökan prövad i något EU-land mm. överhuvudtaget. Det var ett av, av skälen Och att man då skulle också tillämpa en humanistisk tradition, står det i ingressen till konventionen som bygger på New York-protokollet och så vidare och ja, jag tycker, du kan säga vad du tycker Maria, men jag tycker att det verkar som att Sverige eh, utnyttjar klausuler i den här förordningen som ger möjlighet att skicka tillbaka folk alltså att man, det här med första asylan det utnyttjas även när det inte skulle behöva utnyttjas Alltså det finns en skyldighet för det landet där man har sökt asyl att ta hand om det här, den här asylansökan. Men det finns ingenting vad jag förstår som förbjuder Sverige att ta över det här från det landet om den asylsökande själv vill det. Men det låtsas man liksom inte om utan man hänvisar till Dublinförordningen och så pratar man om det här med första asylland som om vi vore ständigt varit tvungna mm. att skicka tillbaka folk till Första Svila. Mm. Vad säger du om det, Maria? min tolkning är rätt, tycker du? Mm. Eh, ja, visst. Och jag tycker också det är helt orimligt att skicka tillbaka just till Italien och Grekland. För att Italien är ju de som eh, trots det är ett EU-land så gör de ju någonting som i princip inget annat land har gjort tidigare. För nu har de börjat bryta mot den här konventionen. Nu så tar man människor som kommer som båtflyktingar till Italien de sätter man direkt på en båt tillbaka utan att söka asyl överhuvudtaget. Och det är ju alltså det är, att söka asyl är en mänsklig rättighet. Man ska kunna få sin sak prövad rättssäkert. Men det är något någonting som man direkt bryter mot. Och Grekland finns det också ganska många skräckhistorier både om deras fängelseförvar och hur man har ja, utsatt människor för misshandel på olika sätt. Och också det faktum att alltså, personer som skulle fått asyl i Sverige men skickas tillbaka på grund av Dublin-konventionen och såklart inte får asyl i Italien eller Grekland för att de har så otroligt hårda regler. och Rent humanistiskt så borde det vara det land som man var ens mål att komma till, som borde vara det land man ska söka asyl i. Alltså liksom man egentligen skulle. Det, det, det, det finns ju inte som säger att, det är helt orimligt att människor inte ska kunna söka asyl i det, det, som var deras, det landet som, som var målet för deras resa, helt enkelt. Vilket också är, är miljöpartiets hållning att det borde man rimligtvis få kunna göra. Och sen så borde man, alltså det stora problemet här är ju inte egentligen, eh, alltså det, det är egentligen försöken att stänga människor utanför EU. Alltså, Bygg upp muren vid, alltså, på den här, jag minns inte riktigt vad enklaven heter i Afrika. Eller exklav är det väl? Nu är jag menar, i Marocko. Ja, precis. Okej, okay, bra. Mm. <laughs> där, där finns ju liksom, vi byggde upp stora stängsel med taggtråd som människor försöker ta sig, in, ta sig över och tusentals dörrar varje år. Alltså totalt. När de försöker ta sig till EU. Och jag menar, det är det som är det stora problemet. Att EU satsar otroligt mycket pengar på att försöka förhindra personer från att överhuvudtaget ta sig hit för att kunna söka asyl. Istället för att inse att det är ett stort problem redan från början om det inte finns lagliga sätt att ta sig in till EU. För att kunna söka asyl, vilket vi har skrivit under internationella konventioner om att man ska kunna få och göra. Och det är mycket bättre att skapa andra sätt för att kunna söka asyl. Till exempel genom att man ska kunna göra det direkt på ambassader utomlands. Att inte behöva ge sig ut på den här farliga resan, utan kunna göra det direkt. Man ska kunna söka asyl direkt från Afghanistan till exempel, eller Somalia. Det vore mycket mer humant. Och Sen så får det ske en bedömning, precis som i alla andra fall, om det finns tillräckliga skäl att kunna få asyl eller inte. Men på, på sådana sätt kan man istället avvärja alla de här farliga resorna. Eh, och det är mycket bättre att jobba på det sättet. Och jag menar, EU, EU satsar så enorma resurser på att nu är det bara om några veckor så kommer man anta Stockholmsprogrammet, som är ett nytt program för EUs gränssamarbete och säkerhet och så vidare och det, i princip, det handlar i princip om att man ska försöka stoppa illegal invandring med alla medel möjliga. Man satsar mer pengar på EUs flyktingjägarorganisation Frontex som redan har massa båtar, massa helikoptrar och en så här gränspolisstyrka och nu ska de få ännu mer resurser för att kunna liksom hålla borta människor från, alltså de patrullerar medelhavet helt enkelt och man kommer även genomföra eh, olika sorters eh, alltså samkörning av alla olika register i EU för att kunna I princip är målet att man ska hålla koll på exakt alla som är i unionen oavsett var de är och när de är där. För att det är på det sättet som man vill försöka kunna få ut alla som man anser inte ska ha plats i unionen. Så det är ganska skrämmande saker på G där också. Den harmoniseringen eller den, den utvecklingen handlar ju om att man... Dubbling är ju en sak som gör att man försöker likställa asylprocessen eller lagstiftningen i olika länder. Men det kommer ju vara en ytterligare harmonisering i EU nu. Vilket riskerar att leda till att man överens om att hela EU ska ha minimikrav eller en miniminivå för flyktingmottagande. Så riskerar det att det blir ett slags race to the bottom. Att alla lägger sig på miniminivån. Och det finns eventuellt en risk att de tar bort kravet på att eller tar bort möjligheten att bedriva en mer eh, generös asylpolitik om man vill. Så man kanske är tvungen också att ligga på en viss nivå. Och det är också otroligt. Det är väldigt läskigt tycker jag. Särskilt som man står inför en utsveckling med klimatförändringar till exempel som beräknas leda till 150 miljoner klimatflyktingar 2050. Och redan nu är den största flyktinggruppen i världen. Det är det, är, det är det vi har att möta och då måste man göra det med helt andra ögon. Kan du förklara det med klimatflyktingar lite mer? För det kan ja, människor som flyr på grund av miljökatastrofer, naturkatastrofer. Och det kommer ju bli mycket viktigare, eller mycket mycket vanligare i framtiden när det blir mer extremt väder, mer översvämningar på vissa ställen, stormar på andra ställen, torka på andra ställen och en havsvattennivå som stiger. Och redan nu ser är det ju många som behöver ge sig av från sina hem eller hemländer på grund av naturkatastrofer. Men vi, vi står inför en betydligt värre situation i framtiden, och särskilt om ingenting görs åt klimatförändringarna. Och bland annat just för att även om det är vi som har orsakat Problemet så är det ju ändå de mest utsatta områdena i världen som kommer drabbas hårdast. Och det, då har man också sämst möjligheter att kunna hantera det internt helt enkelt, i landet. Att den kanske måste fly. Och det är också något som är en betydligt större säkerhetsrisk än möjliga eller eventuella terroristhot just att krig om naturresurser det är ofta den absolut vanligaste anledningen till att liksom konflikter, konflikter skapas och kommer det då finnas en större brist på naturresurser så kommer det troligen leda till betydligt fler, betydligt fler konflikter i framtiden också Vi har ju glädjen att ha en man med här som efter över åtta år som är asylsökande för inte så länge sedan fått uppehållstillstånd här. Skulle du vilja säga någonting om din resa? Min resa är ganska lång faktiskt. Men jag vet inte var ska jag ska börja. Från början. Från början, det är en jättestörd okay. historia. Så jag vet inte var ska jag ska göra. Men jag tänkte säga faktiskt som hon sa. De personerna som kommer nu och de har varit i Italien eller Grekland och då migrerar hon tillbaka till Grekland i Italien. Och jag tänkte bara säga så här: Alltså, de betalar mycket. Det är flera tusen dollar de betalar för att jag vet hur det är det, vägen. Ja. För att skicka tillbaka dem, menar du? Eller? Nej, när de, alltså, jag själv när jag kom hit, jag kom hit så här. Sen jag åkte till Iran och sen jag var där ja, några dagar eller en vecka. Och sen ja. och sen jag var, vi var på väg till Van i Turkiet och med häst och du vet, med, det var jättefarlig väg där. Och sen vi blev skjutade och från soldat och, och massa farliga grejer. Och jag tänkte berätta till dig Maria sen om du har lust. Du vet. Ja, så, sen jag var på väg till Van och sen var han till ja, sen kommer en liten sjö i Turkiet där och vi var där i sju timmar och vi var i en liten båt som var bara flera meter vi var 55 personer i den lilla båten och sen vi var nära nere sjunga i vattnet faktiskt i alla fall sen vi hamnar i en liten by där jag vet inte vad heter det där, jag kommer inte ihåg. Och sen i alla fall, vi betalade mycket pengar till maffian där. Och de hade köpt en van i en, tåg, en van Som vi var 70 personer där. Och sen vi var flera nätter, vi var på väg till Istanbul Och sen vi var i Istanbul 15 dagar i källare. Och sen de sa nu, det finns en båt, om ni vill åka nu till Grekland, eller ni vill vänta till nästa båt. Mm. Nästa båt är lite större. Mm. I alla fall, vi sa okej, okay, vi väntar på nästa båt. Mm. Och sen nästa båt, när vi åkte till Grekland, vi var där i båten, mm. vi var där. Eh, 32 timmar i vattnet och där var också vi var nere och i vattnet vi var så nere då där också och, så, och jag berättar inte allvar vad hänt i har hänt där när vi var på väg men och sen när vi framme i Atina och då de sa till oss att ni hade väldigt tur för att första båten eh, var 250 personer, de alla dog faktiskt för att de sjungade i vattnet mm vi hade tur där. Och sen ja, vi var i Atina dag äh, 15 dagar till. Och sen vi mötte en makare där också och vi betalade jättemycket pengar för att vi ska åka med flygplan. den här gången släppa den farliga vägen till Italien så så så, så till. Men jag vet att många faktiskt kommer Eh, Grekland till Italien och sen vidare ja, Frankrike och så, så, så. De betalar jättemycket pengar. Mm. För att i Atina det är flera stora mafia som mm. äger den där marken och sen Grekland vet ingenting om det. Mm. Att flera mafia har ägat den här marken som vi som invandrare hamnar där stället och eh, de säger okej okay, Tisdag på natten, tio personer, ni ska åka till den här lastbilen. Man mm. ja, kanske inte vill veta alltså, Ofta vill ju gärna Grekland betala i att man då ska bara passera och alltså, flytta vidare. Ja, mm. de var jättesnälla faktiskt. Mm. Mm. De Ja, precis mm. så. Det finns ytterligare en aspekt i det här att betala pengar. Och -fördraget. Vi har en enda kille från Somalia som inte har fått avslag och blivit eh, ivägskickad än så länge. Mm. Och anledningen till det är att han är den av dem som hade allra, allra mest pengar den dagen han skulle fly. så Han har kommit med flygplan hela vägen till Sverige. Han har inte gjort de här mellanlandningarna. Är, mm. är det där det ska hänga på hur vidare man får stanna? eller inte hur mycket pengar man hade den dagen man var tvungen att ge sig iväg? Mm. Mm. Det, det, finns, det finns ingen rättvisa. Det är som du säger, en Nej. båt sjunker, en båt kommer fram. Många år. och Sen kommer flera personer. De var rika i mitt hemland. Och de visste att Vi vill veta också värre här i Europa. Det är Sverige. Så här, och de kom hit men sex månader. De fick permanent uppehåll till Lusson. Jag vet inte vad de hade för historia. Jag vet inte, men de själva sa, vad gör du här i åtta år, Du har gjort ingenting, inte skolan till exempel jag vill eller något. Så jag vet inte, det är migrationssverket faktiskt. Kanske migrationssverket tittar på ansikten om de tycker att du är trevlig och snäll. Så de ger dig på ett De tänker inte på historien, hur man kom hit och vad man har för problem. Tyvärr har väl migrationspolitiken utvecklats till och även det är väl en del av Stockholmsprogrammet att man ska säga ska vara till nytta för Sverige man ska passa in, man ska kunna bidra till det svenska samhället och då är det ju inte längre fråga om att, att se till behov utan då har man blandat ihop på något sätt asylpolitik och migrationspolitik så att alltihopa har blivit arbetsmarknadspolitik, eller hur? Absolut mm. eh, mm. Man ska hårdra det Visst är det, det så stor risk det är så och särskilt, ja det är en, det är en utvecklingsprogram som särskilt Stockholmsprogrammet eller EU kommer, kommer att driva mot helt enkelt men det, det är väldigt skrammande. Och det handlar inte bara om det handlar om att, helt enkelt att man ska ta hänsyn till vilken utbildning har personen som kommer, eller kompetens och så vidare, mer än vilka skäl har personen få stanna. Och vilka integrationsmöjligheter kallar man det. Vilket mycket handlar om kommer den här personen passa som ROP eller inte. Och det är också helt otroligt egentligen att, att liksom lägga in sådana faktorer och säga att därför ska man få skydd. Annars så blir man tillbaka skickad till något som troligtvis är. Eh, död eller tortyr eller krig på något sätt eh, och, men egentligen så är det väl ett steg i eh, hur alltså eh, nu ökar ju Sverigedemokraternas opposition, eh, oppositionssiffror opinionssiffror också men jag tror att det stora stora problemet är inte egentligen är att Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen för att de kommer ändå inte kunna driva igenom någon politik för att ingen som vill samarbeta med dem så det är inget stort hot på det sättet utan det större hotet är nog snarare om de andra partierna tar efter Sverigedemokraternas politik som är Vällinge mm. för att då blir det på riktigt, då genomförs det mm. och på 90-talet så kom ju nydemokratin i riksdagen som var invandrarfientliga och högerpopulistiska och de hade ett 20-punktsprogram med olika mer restriktiv politik och förslag på mer restriktiv politik och av de 20 punkterna så har 19 genomförts av socialdemokratiska regeringar med stöd av Moderaterna i efterhand så hela deras politik är liksom genomförd den enda punkten som inte är genomförd är den 20 punkten, eller en av de 20 punkterna som var språktest och det har ju Folkpartiet drivit och nu även Moderaterna, även om det inte är genomfört så det, och det blir så mycket risken finns att när ett parti som är främlingsfientligt kommer in i debatten så förskjuter man hela debatten i en mer främlingsfientlig riktning då blir på något sätt eh, dras alla andra partier med vilket gör att de som är främlingsfientliga från början, de kan gå ännu längre och komma med ännu mer ännu tuffare eller radikala förslag och kanske till och med känna sig tvingade att göra det, de andra tar efter dem det är ungefär som vi brukar se i Miljöpartiet att vi bara är glada om andra partier tar efter vår miljöpolitik för att då kan vi ju driva tuffare krav som vi kanske inte kunde driva tidigare och det blir lite samma sak att man, liksom, man förskjuter debatten i en viss riktning och när det gäller främlingsfientlighet så är det ju en riktning som vi absolut inte vill ha och det, det känns som det är, det är därför det är viktigt att Ta vara på allt det engagemang som, som lyftes fram i Vällinge-historien. Liksom, när en hel kommun ställer sig upp och säger att vi kan inte ta det här. Vi vill inte att den här bilden ska visas. Vi vill hjälpa till. Vi vill byta åsikt. Det är precis det som behöver lyftas fram istället. Det är där debatten måste börja. Att det här handlar om människor- hur gör vi det absolut bästa för människor som kommer hit? Hur ser vi människor som kompetenser, som kan bidra, precis som alla som bor i det här landet? Alltså hur gör vi det bästa för samhället? Det är där diskussionen måste börja, inte i någon rädsla eller inte i någon oro, för att det blir aldrig bra politik eller bra förslag om man grundar politik på rädsla. Jag tillägga att eh, Bellinge var ju inte den första kommun som särskilt uppmärksammades i, i Sverige för främlingsfientlighet. Det var en, en annan kommun som eh, jag tror att eh, många kommer ihåg med till Sjöbo. Eh, där man hade en folkomröstning om att man inte skulle ta emot några flyktingar. Eh, idag är läget helt annorlunda där. Det är, Sjöbo tar sedan många år emot eh, flyktingar och eh, har precis bestämt sig emot den som emot ensamkommande barn ja. så att eh, det finns hopp och eh, det är viktigt att bedriva opinion och eh, att stå upp och säga ifrån eh, vad det gäller främlingsfientlighet så, så är min erfarenhet att eh, de människor som är fientligt inställda och tala nedsättande om, om nya svenskar och flyktingar sällan har några egna erfarenheter utav att möta människor från andra länder Därför tror jag En bra idé är att Fråga vad de har för några belägg För vad de säger Och också berätta Vad vi har för erfarenheter Rekommendera dem att Lära känna några nya svenskar Bjuda hem dem till sig På en kopp kaffe och fråga dem Varför de är här Så jag tror jag att man kan få En annan bild av verkligheten Och att vi kan få ett ett mera mångkulturellt mm. Sverige. För vi, vi vet ju att vi har väldigt mycket att vinna på den invandring som vi har. Både vad det gäller flyktingar och andra som kommer hit av, av olika skäl. Utan våra nya svenskar så skulle Sverige både billigt och bokstavligt vara fattigt. Och inte ha nått så långt som vi har. Jag tänkte på det här om man tittar på nu då varifrån de kommande flyktingbarnen kommer och varifrån många kommer till Sverige så är det alltså från krigsdrabbade länder och då kommer vi ju faktiskt osökt eller borde osökt komma in på kanske vår egen vapenexport som har förändrats väldigt mycket under de senaste åren för att vi har ju en regel att vi inte ska exportera mer än 50 procent, huvuddelen av vår vapentillverkning ska vara för eget bruk men sen Ryssland slutade och Östblocket slutade vara ett hot så har vi inte behov av innovationsförsvar längre vi har lagt ner regementen, men vi har fortfarande en stor vapentillverkning och då måste vi också ha en stor marknad och då har vi börjat exportera mer vapen för att kunna fortsätta och, och, och framställa de här har eh, ha kvar vår industri och ha kvar våra jobb inom den här industrin och då är det ju så här många resonerar att vi måste ha den här industrin för vår civila produktion och då går man ännu längre så blir det ju så att ja, om vi måste ha vapenindustri för vår civila produktion då måste vapenindustrin ha krig för att annars behöver man ju inte ha någon vapenindustri och alltså måste vi ha krig för att ha en civilproduktion och fred. Och det blir ett väldigt konstigt samband. Och då kan man ju börja ifrågasätta hav, varför har vi så många som, som flyr sina krigsdrabbade länder? och Varifrån kommer vapnen? Den frågan måste vi börja diskutera mer, tycker jag. Definitivt. Och vi säljer också till krigförande land idag. På Fors i USA det till exempel- Delvis. Och den här diskussionen måste verkligen fortsätta Och på ett sätt tycker jag att vi borde se att vi kanske betalar tillbaks grann Genom att ta emot människor från krigsdrabbade länder här Om vi nu själva tycker att vi behöver den här produktionen av vapen för vår, e vår egen välfärd Det är inte så många som pratar om det men det tycker jag att vi behöver göra. Vi har ungefär två minuter kvar så har den här inspelningen gått i en timme. Jag undrar om någon vill, vill säga några avslutande ord. Vi kan ju fortsätta diskussionen efteråt men sen tänker jag stänga av den här manspelen i alla fall. Har ni någon synpunkt på det jag sa nu? någon? Håller ni med eller? Ja. Det Maria håller med. Ja, tack. Jo, men det är klart att det står Bofors på minorna i Afghanistan. jag mm. har blod på sina händer. Det är inte svåra så. Svår. Jag slutar att tacka dig, Maria, mm. för att du kom hit. Och lycka till med ditt fortsatta arbete i riksdagen tillsammans med Idil Sibalius som, som du jobbar för, som är Miljöpartiets migrationspolitiska talsperson och med Kaplan som är... Miljöpartiets integrationspolitiska talsperson. Och eh, tack till dig också, Ingmar Elv. Och eh, du har säkert mycket mer att ge när det gäller de här sakerna här i fortsättningen Både i församlingen och i andra sammanhang. Och tack för att vi fick samarbeta med er här. Komma hit ikväll till församlingshemmet i till Kristnahamn. Du har just lyssnat på ett möte den 2 december i församlingshemmet i Kristnehamn på temat ensamkommande flyktingbarn, hur tar vi emot dem? Medverkade gjorde bland annat Maria Färm, grön språkrör och Ingmar Elv, kommunister i Svenska kyrkan i Kristnehamn. Jag som gjorde programmet heter Elisabeth Holmstrand Gustafsson. <skratt>